Të gjitha falëndërimet dhe lëvdhjatat janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, Zotin e botrave, Krijuesin e gjithësisë. Ndërsa përshëndetjet të mirat e mira të Zotit, salavatet e Tij, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i zëdhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e Tij besnik, mbi familjen e Tij të ndarshme, mbi gratë e Tij të pastërtave, të gjithë besimtarët që së ndjekin rrugën e Tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndëruar gjëmatli, dhe të vazhdojmë me lejën e Zoti Gjelle Gjelalu që të ndajmë disa qastën nga para khutbje e gjëmas që që fletojmë nga libri Zotit nga fjalët e pingamberit sallallahu aleyhi vësallam nuk ka dyshim se ndryshimi i stineve ndryshimi, ndryshimi i motit ndryshimi i rëthanave klimatike argumentojnë për lojdo shmërin e përmendur në Kur'an nga anë Allahu të barek e vëtë ala dhe neve nuk duhet të lëshojmë në diçkan nga ajo që e përjetojmë me trupat tonë dhe me ndjenjat tona që të nëzirrim dobi dhe porosi se qëfar do në Allahu gjellegjelluhu andaj edhe në ndryshimin e stinove ka argument për Allahu të barek e vëtë ala nga se zote jo në të barek e vëtë ala i ka përmendur ndryshimet klimatike në Kur'an shpesh dhe ka bë gojtë Allahu xhël gjele xjalaluhu kush është ai i cili e ka në fuqi ndryshimin e stinave. Kush është ai i cili ka në dorën e tij apo sot në gjuhën e e bashkohorës të themi kush e ka në pullën e tij ta shtypë dhe ta ndron stinën? As kush, përveç Allahut te bareke o te ala. Andaj do të vazhdoj me lejnë Allah u të barë kjovë të ala në procesët e ardhjesë kiametit dhe brenda këti procesi është edhe ajo e cila e ka përmenë Zotë i unë të barë kjovë të ala se përveç vdekjesë njërzve vdekjesë gjinve vdekjesë dhe marrënjësë shpirtrave të gjithë shkajet që eksiston neve në Kur'an e gjejmë në shumë a jete madje Zotë i unë të barë kjovë të ala Në surët me kije ka folë për këtë qështje gati se në shumicën dërmuse të ajeteve. Dhe ajo është, është shkatërimi dhe prishja e qijeve dhe tokës dhe qka ka në mesin e tërë. Andaj sot me lejnë e zoti Gjelle Gjellalu -Gjell hu paralel me atës e njeri ju qysh ndronë një jetë dhe se si uh, shkonë në procesin e tretjes dhe pastaj rinjalljes, zoti jonë të bare kjo vëtë ala, paralel me këta, baraz me këta në e shpjegon edhe shkatrimin e krijesave të mlojat të ti si që janë qije, qëtat, e që qështoka, e gjithë qka qka ka brenda këtëre për i krijesave të zotit të barë e kjo vëtëjala. Të nëruar, gjë mërli, para se me përmen shkatrimin e tokës, duhet që ta dim se kur e përmenë, Allah u gjele gjele u njësen që të ta shkatronë A i nuk e përmend rasisht. Allahu Gjellegjelluhu në Kur'an nuk ka thonë do t'i shkatroj edhe mizat. Nuk ka thonë Allahu të vare këvët e ala do t'i shkatroj edhe bubrecat. Jo, edhepse janë kryesat zotit, a i ka kryu, ti së ne kryon, asune së ne kryojna. Dhe krejt bashkë më mblet njerëzimi, së mundet me kryu asë një mizë, që shka thonë Allahu Gjellegjelluhu. Por çto nuk e ka përmendën Zoti jon te varë këto vetjala. E ka përmend shkatrimin e e qijevve, e tokës, e detrave, dridhjen e tokës para se me shkonë shkatrimin e madh e këto ra. me radh. Adoi para se me kuptu se sa është e madh shkatrimin e shkatrimi qijevve dhe i tokës, ne duhet ta dimë fillimisht sa janë të mloja këto. Sa janë të mloja këto? Sa është i malldielli? Sa është i madhana, sa peshon toka, sa peshon qieli, e pas taj të kuptojmë sa fuqie dasht me kryu dhe sa fuqie duhet me i shkatruhe. Andaj, shkurtimisht, kryesa nërmët randat në Univerzin e Zotit Gjellë Gjellë Luhu është qieli. Allah u te vare kjo e te ara e përmen qieli në shpesh dhe Allahu Gjelle Gjelalu hu krenohet dhe lëvdohet se aje mban qia ka thënë Allahu të bare kjo vetare në Kur'an inë Allahe ju më siku sëmavati wal ardha në të zula Allahu Gjelle Gjelalu është a i cili i mban qiaj dhe token të mos të shka përderdhen që nën kupton se ato sikur mos të i mban dikush ato shka përderdhen për, për hapën dhe humbin kontrolin Andaj Zotë Ion Gjelle Gjelle Luhu Lëvdrohët me këtë ajetë Se une e mbaj qili Une e mbaj tokën Qili me shtetë paltë E veta është kriesa Ndër mëtë randët të cilat E ka kriju Zotë Ion të pare kjo vëtjara Dhe kriesën mëtë randë Nuk i kalan shtyl E cila mbahat Pastaj djetarë kanë diskutu Se cila është kriesa tjetër me e madhe Po është qili Po është dielli ndërkresat më të mëdha atë që kam përmend dietar të muslimanëve është dielli është dielli shkencëtarët bashkëkohor raportin e diellit me tokën e bin me shifra marramënse por se kjo është diskutim dhe mohabet i cili duhet mu vërtetuar dashka dietar të muslimanëve në të kaluarën kanë përmend se dielli është më i madh se toka për 160 herë Dijelli të cilë neve në ngro, verës, e kështë të mëra dhe e cilë dritën, është 160 herë me ma e madhës e toka. Andaj kanë thonë djetarët se po të afrohoj pak, apo po të largohoj pak e humë stabilitetin dhe jeta e tokës. Ndërsa djetartë e shkencës thojnë se aje është me i madhë për 1 milion, për 1 miliard e 300 milion e diqka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t shifra, por ju e dini se këta kështu i, i rrisin shifrat si do qofë, djeli është shumë ma i madhë se sa toka dërsa Hana është e ditur sa jo e mërë dritën nga, nga djeli dhe huazon dritën dhe varësish se sa është afruë në pozicionin e vetë me djelin ashtu e dhe ndryqohet dhe plëtsohet anajneva Allah u gjele gjelelu në Kur'an kër e ka përmen në Hanën ka dhënë jesë elu në ke anil, anil e hille ty për për pys por hanën kullhie me vakitullin nës ka thënë Allah u gjelera, thuaj hana dhe levizja e hanës është me vakitullin nës që do me dhanë është me vakit është takvim për njërës është takvim për njërës sahabët s'kanë pasë takvima nëse nuk ka qenë shkenca përparuar në këtë nivel por shfarë kanë pasë kanë pasë hanë e kanë këshirë hanën për me njës Ramazanin dhe për me kryje dhe e kanë këshir diëllin në aspektin ditorë për me i realizu e namazët e editës. Ketë për janë kresat moja të lau të barë e kjovët e ala. Pas ta jështë toka. Toka e cila neve jemi të lidhur me ta shumë. Andaj zoti jonë të barë e kjovët e ala e ka përmenë se njerëzit i kam kryuar nga toka. Dhe toka është një qendër e madhe të cilën Zotë i onë të barë e kjo vetera, e ka zxedhë, për ta përzxedhë krijesën më të mirë. Allah u gjellora të dhjeli, s'ka qupe nga mërë. Në hanë, s'ka qupe nga mërë. Asë në Mars, asë një piterë, asë në siriose këta yjet të cilat i parmendin djetarët. Ku ka quë Allah u gjellora për nga mërë dhe ku e ka zxedhë krijesën më të zxedhër të ti, ajo është toka. Por se Zotë i onë te bare kjovët e ala në Kur'an Thotë të gjitha këto të përmendura Kryesat të moja do t'i shkatroj Do t'i shkatroj Adha i brenda procesit të vdekjes e njerëzve Dhe të tretjes e njerëzve Oishtë edhe shkrirja dhe humbja e qijeve edhe tokës Ka thënë Allahu te bare kjovët e ala Për tokën Në surën Ibrahim jo me të ubet delul ardu gajral ardi ka thënë Allahu te bare kjo vëte ara ditën kur toka ndrohet me ndryshimin e vet Allahu gjellegjelluhu në Kur'an nuk ka cek as një ajet se token e, e asgjëson shumë njërës kur e përfitirojnë kja metin me ndojnë se gjithë shka shkon në asgjësim por jo ato të dhëtë dridhen do të shkundën do të alëshojnë të keqen e vetë që ka e kanë bajtë për një periull të mare dhe pastaj morin format ndryshme kjo është besimi e lisonetit besimi e lisonetit dhe gjematit nga sahabët e pengammerit alej salatu e selam e pastaj tabinët dhe tabi tabinët dhe katër imamat e muslimanve besojnë se qijalli dhe toka shkatrohen në kuptimin e shkundjes dhe dridhjes dhe humin formën të cilën e kam duke fillu e me morë format e reja por kitë kishkatrim dhe kjo dridhje pason me me qregullim të kitë univerzit ande Allah u gjelën surën Ibrahim nga ka thonë jo me tu bet delul arb ditën kërto ka tu bet del që da me thonë tu bet del bet del ndrohet nja me nja por që fa ndrohet?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 Se a ba gjuna, s'ba gjuna To ka është kriese zotit e cila i binet Vetëm Allah u të bare kjove të ala E qysh ajo e nëzirë barën e vetë Kanë thonë djetarët Sikur një shtëpije një të devotshmi Sikur një shtëpije një të devotshmi Nëse të kaj Futët një kriminev Një gjunaqar Një njeri i prisht Dhe mundot me ba gjuna aty Të, të shpija e njeriut I cili kujdestari është i devotshëm dhe musliman i cili e donë allohu në gjele gjelalu dhe i ka dronë allohu këj për të liru duhet me forcë me larguata dhe kur të largoj e lirohat kur të largoj e lirohat njëtë është toka toka zdo nga mi bajnë allohu në gjele gjelalu andë dhe ka ardhë hadithin të që ne ka transmitu ima Mahmedi se zotë i jonë të bare kjove të ala kur i thotë deti dhe toka o zotë këtë gjynashartë Këto që ka së dëngojnë tije. Mijep leje të i dridhe dhe të i shkuni. Se unë e muj mu shkun. Muj mu dridhe. Allahu gjellohana thot jo. Jo. Gëse unë i kam kryu dhe unë i kam dhe dhe, dhe, dhe leje me po gjuna. Gëse gjuna i s'munët mu më pa leje të zotit. Ti s'munësh me po gjuna. A i me t'a do lë frimën. Pa i t'a le frimën. Andaj Allahu të bare kjo dhe t'ara sa i përket tokës. Thot a jo në ndryshohët. Në sura Ibrahim ka th Të bëdalë e ardha nga e ardha. Toka me një tok tjetër, jo toka e cila as gjoçohet këran, nga se xhjikimi do të bëhet në këto. E pastaj duhet me kaluash i celi në xhenem apo në xhennet. Edhe kush mendon se kjo është e lehtë, por kjo është shumë e rand. E cila do të vendoset një një sirat, si ka dhon Ali sallatu vesselam, vendoset një rrugë e madhe, një urë e madhe, e cila është shumë e mprehtë. Shumë e mprehtë dhe duhet me te i kalu shpejt. Andaj Allahu u gjellohale tokën e ka përmenë si ndryshon. Surën zumër, në surën zumër, ka dhe në Allahu u gjellohale u eshra katil ardu binuri rabbiha. A tje Allahu u gjellohale ka përmenë një cilësi tjetër të cilën e fiton toka pas dridhjeve dhe shkatrimeve të shumëta. Dhe ajo është u eshra katil ardu dhe ndryshon toka binuri rabbiha me nurin e zotit vetë. Pra Allah u gjellona e dridh e shkund, e prish regullin e këti univerzi gjithë shka trazohet gjithë shka e ndin këtë kët shqetsim anë Allah u gjellë gjellalu në surën e zelzele ka thonë kështu u akalel insanu maleha thot insani qka ka këtu që esë porirat apo neve zoti jonë të mare kjo vëtjala kuna i dridh ka 2-3 sekunda Ne e zbatojnë a këta jetë Më njerë, ma le ha Më njerë dhujnë atë, shka u botash Pse së porin e hatë Se ti ki arru se dikush e ma stabila ta Ti habit është të shëti Dhe të punu dhe të jetu Dhe duke zhvillu e proceset e tua Këtë tokë harën se dikush E mbanë këtë tokë Ma nje, nëse ti Ledzonë nga shtëkënctarët Të cilat të studiojnë tokën Pre jo muslimanëve Ato thujnë kështu Aqë është e rrezikshme. Aqë rë, është e rrezikshme jeta mbi tokë, tikur ti lexojsh ato nuk xagjuhumi. Ky el mundet më godit. Ky komet mundet më godit. Në thellësinë e tokës ka prej tërmeteve të cilat fillojnë tërmete të vogla, pastaj nga djysa e tokës fillojnë e stabilizohen, si të stabilizohen, sikur ai tërmet të ngrihtejnë nën tokë dhe mbi sipërfaqen e tokës bëh bëh tërmet dhe shkatërim i madh. Dhe ata kreti të i tregojnë ty me, me fakte. Termeti është njësë, thotë. Termeti nga, nga thelësia e tokës është njësë. Nëse nuk ndalët brenda tokës, aj nëse denë si përbaqë e shkatrojët. Kështu është me detrat. Brenda dre, detrave. Ka mundësi nëdezje zjarëve të mloja. Ka mundësi marja e vulkaneve të mloja. Por kretë këto kush i qëtëson. I qëtëson Zotë i onë të mare kjo dhe të jalea për kanë, për njerion me fletë rahat, me jetu rahat andaj thëtë Allahu Gjel -gjel -gjel në surën e nëbe e lem në gja alil ardhëmi hada wal gjibale e utada thëtë Allahu të mare kjo e tala a nuk e kemi botë token djep a nuk e kemi botë token djep ajo nuk është djep ajo e rumullak është në piesën e rumullaksisë së sajtë Por, por ti është e rafsht Por ti është e rafsht Allahu gjellëvat kusht të bani rafsht të jë Kusht të bani të rafsht Të ka bani Allahu gjellë gjellëlu U elgjibele e utete Dhe tokat të kemi bo Shtila mës me lëviz fare Mës me lëviz fare Andaj, sa i përket tokës Zoti jo në gjellëvala E shkatron, e dridh, e shkund Janë djerë të gjitha Ato barrat të cilat i ka brenda vetit Pastaj ndriçon me nurin e Zotit vetë te bareke vetjala. Pastaj brenda tokës është një kriesë e madhe që si Zoti i jo ungjëllua ka përmendur në Kur'an se do të do të shkatërrohet, e cila është pjesë shtyll, dha ato janë kodrat. Allahu i jeleu hala i gabuarmen kodrat në Kur'an. Kodrat janë shtylla dhe bazamenti i stabilitetit të njerëzve. Kodrat mësmeqen toka mërë dridhjën e vetë. Andë Allahu Gjele Gjelelu i ka qujt e utede dhe i ka qujt në surën e lëmurseret, i ka qujt ravasje. Allahu Gjele ka, i ka përmen ravasje. Qa da do me donë ravasi, do me donë se rajt i ka kodrat thelë dhe aje cila duke të jashtë, është më pak ses aje cila është brenda. Kretë kjo për stabilitet. Kretë kjo për stabilitet. Drekjt kjo neve ne na jep prap at ligjin do të, të cilin ne kemi përmend shpes. Dhe ajo është ligji i sebepit. Dhe Allahu mund të krijoj këto me i çetësua vet, por Allahu vendos sebepe. Dhe ai ka vendosur kodrën për sebeb të mirëhajit dhe stabilitetit të tokës. Krijt këto Allahu i shkatron. Krijto ti i shkatron. Dhe Allahu Xhelel gjele Xhelalu e ka përmend në surën Al-Qari'ah. Sa kodra do të vënë si çysh. Kal-'ehnil manfush. Allah u gjellegjellarë dhët kodrat të cilat njërëzit mahnitën me to bjeshkë të mloja malet të mloja kuta diçka prej sendeve madhështore të cilat mbë njëherë s'ka mund tjene mu të i kalu me me kompsori apo po duhet mjetet të avancume Allah u gjellohat dhët parakja metit i bajm kell ehn i bajm si pambuk me nfush i shpërndajna i shpërndajna Për para me do këtë kodër të fort E cila s'ka mundësi Për me e bo një çarkullim Apo Me e bo një, një hyrje Të një një rrugë Duhet pun me dit të tëra Duhet tenderat të shumë Me, me milionë me hi pasurija ty Vesh një kodër me e qel Që na me mujt me kaluë Allahu gjellohana thot Une i baj si pluhën I baj si pambuk I shpërndar Që da me do më pambuk Pambuk do me dhonë shumë pavlerë, pa shumë e letë, speshon kur gjo. Andaj Allah, se indet e randa, i këthenë në, se indet e leta. E këthenë kodrën si pambuk. E këthenë kodrën si pambuk, i cili, qka të dushë më nëshme pohë me ta. So kur far vlere. Andaj Allah, u gjele gjele luhu, gjdo senë qka ka kriju të randë, në fund do të të shpjegojmë, atë pytjëm, pëse i shkatronë. Dikush më në dhonë, As mundot me lanç ashtu? Mir, njëri t'i amarrë ja shpirtin por më ia kthyi prap. Kafshëti shkatron. Po pse më e pris tokën? Pse më e pris qiellin? Mundot me lanç ashtu. Po na do ta shpjegojmë pse e prish ai, Xhelalul. Gjele ne sado të digush, kamunsi, la ta lej ashtu, le të i boi së në tëra, por jo, ja, e ka një ulci te mund Allahu Xhelalul, gjele shkatrimin e tokës dhe qiellit. Pas dhe pastaj është qielli. Dhe qiellin Allahu Xhelalul gjele në sura Anbiya ka thënë jo më në të visë më e këtaji si gjillili lë kutubi Allah u gjellona kërë përmenë qëllin qëfar thot ditën kërë qëllin e mbështjellin si mbështjellja e e librit këni përti kërë e ki një flet një fletë bardh sa është e kansh me për ty e letë për ty me, me, me punu me ta me manuvru me ta Shtrir, dhe ajo është e shtrirë Dhe ti në fond e mështelë ata A të reziston të i e fleta ajo. Nuk të reziston e mështelë që i shdush Në fond e dhe mund është me gjujt Allahu gjelë ato qije komplet Kës tajji si gjillin il kutub Sikur qije mështelë në një të librën Qashtun e mështelë atë qilin Gjelle gjelalu hu A ne kitë shtatë shtat katë qije Allahu gjelle gjelalu hu të fari ban E mështelë si libra Sikur që të mështelë në librat Në surën zumer, ka dhënë allahu të barë kjovë të ala, wasse ma watu më të tu jetu mbi e mini. Dërsa qjeli dhëtjen të mbështjelua, më të tuj i thojnë kërë mështjelë dhe e shtinë ngrusht. Andë e ka dhënë zotë i unë të barë kjovë të ala, qijet janë në grushtin e djath të zotit tonë të barë kjovë të ala. Andë e allahu gjelë gjelë lu, tokën, kodrat, qijet, zotë i unë të barë kjovë të ala, t Pas ta i ngellet edhe një krije se madhe, Zotit Gjellet Gjelleluhu. Cila është ajo? Ajo është djeli. Ajo është djeli. Si kur të bjerë një cop e djelit. Në mendimin e djetarve, se djeli është 160 herë ma e madhe. Mera një cop nga e 159 me mbet, njën e 160 e ta. Qka i banë tokës? E e djek krejt. Proshe banë. Por në mendimin e shkënztarëve sa jështë me milione herë ma e madhe, aso i duhet vesh një grimë se vogël, me ranë në tokë dhe me djekë gjithë shka para vetës. Ku që i rezistorën? A i shiko, shikonë sa i vogël dhe sa dvegjel jemi të gjithë me e dhe. Shumë dvegjelë. Që ka bandë me këtë qilë? Që ka bandë me këtë dilë? Ku shë ndalë këta? Andaj ti shikonë se shkënztarë vazhdimisht ngritin dilema. Ky il dhe ky komet. Më dhe me në goditë Po Allah u gjellëvarë a thot, a, a ka mu prish, ka mu prish një dit. Por jo, bëse këshirë në djelin, a ka mu prish a jo, po këshirë në zotin e djelin. Këshirë në ju jo zotin e djelin, ka dhënë Allah u gjellë gjelelu në surën e tekvir, i dhe shemë su kohë u iratë, kur djelin do të mpshtjellim, rrëth do të abonë dhe do të mpshtjellim, ku shempshjellë kët djel, a i cilë e ka kryu e, o i dhe në gjumën këtëratë, Dhe thëtë Allahu gjelë gjelalu dhe krejt yjet për redhjelit redh in kedarat i kap një loj ersire e humbin shkëlqimin dhe për plasën njëra me tjetrën dhe i shkatron të gjitha zotë i jonë të bareke vë të ala Adha i të ndëruar gjëmatlikë jo është një pies e proceseve të shkatrimit të tokës dhe qire dhe dhjelit dhe yjet dhe gjithë shka që ka kriju Allahu të bareke vë të ala Kjo është vetëm grimës e shpegimit. E nëse do në me pa, madhështin e kiametit, madhështin e ardhës e ditës e gjikimit, ledzoja Kur'anin e Zotit Tëvare Kjovët Jalea, qele gjuzin amme, gjuzi cili pa tjetër duhet besimtari me ditë për i tina. Gjuzi amme fletë për kiametin, gjuzi i fundit, gjuzi i fundit. Aty e shikon se, shka do të ndohë me këto kryesat mëllet Allahut Tëvare Kjovët, O Teala, ana i ndëruar Xhamadli, shkatrimi i qiellit dhe i tokës, shkatrimi i hanës dhe i diellit, asgjësimi i shkërcimit të yjeve, shkatrimi i shtyllave të tokës e ka një hikmet të madh, Ta Allahu te bareke o Teala, e ka një urtësi të madhe, Ta Allahu jale jelaluhu. Urtësinë më të gjele, gjele, luhu. madhe do ta llojmë po në hutbe, dorasa polosia e kit ksa i ka kriju Allahu dhe i shkatron cila është është që në përmet kryesave të zotit të mëdoja, të hatashme, s'kemi dorë në to të kuptojmë në përmet këtyre sa është i madhë Allahu Gjeli Gjelaluhu sa është i madhë zotit këtyre sa është i madha i zotit cili 7 katë qije ishtë të ndorë 7 katë qije dërsa ju edine se qilin aja didi kush fundin ka thënë Abdullah ibn Abbas i radiallahu hanë Duke kanë pikë sa është e madhe mëshira e Zotit, rahmeti Allahu xhelaluhu. Ka dhënë shikonë xhersinë e qiellit. A mundemi ja gjejmë fundin? Ku gjen fundin? E kanë në fund. E kanë në fund. Ka sajo çka më pshëllat e kanë në fund, por na nuk ja din fundin. Na, nuk nuk ja din fundin. Andaj këtë krijesa të mëdha, krijimit tërhe dhe shkatërimit tërhe argumenton për çfarë? Për madhështin e Zotit të vare kjo dhe te ala Adhajna shpesh në Kur'an e gjejna Kër Allah u flet për vetën që farë thot Rabbu se ma wati wal ard Rabbu se ma wati wal ard Zotit qijeve dhe i tokës Zotit qijeve dhe i tokës Allah nuk e përkatson Ndishkat vogël të vetja Pa përkatson ndishkat madhe Adhaj qije li është përmen në Kur'an Nbi 460 herë Bashk me tokën Rabbu se ma wati wal ard Andaj, nga kjo çfarë nxjerrim? Zoti është shumë i madh dhe s'bamë baurë garë me ta. Duhet të morë serioz, nga se rreth e por çark i je i rrethuar me rreziqe. Nga toka, nga dielli, nga qielli, nga hyjet një helm era, ta prish ti krejtë rehatiën. Ti nis mundje me tra, ta ta prish rehatiën, por ajo po shkojnë më më të mëdha, se një virus i vogël ta prish rehatiën. Andaj nga kjo çfarë kuptojm madhështinë Allahu e Allahut te barekatu te ala. Nalush me Zotin ton Tevarekeu Teala, që Allahu Xhelel Xhelalu, ta naiban që në zemrat tona Allahu Xhelel Xhelalu të jetë i marr. Elush me Allahun Xhelel Xhelalu që Allahu Xhelel Xhelalu na furnizon me iman dhe me islam, të cilën e don Allahu Tevarekeu Teala. Elush me Zotin ton Tevarekeu Teala, që Zoti i Onxhelel Xhelalu të i ban zemrat tona të nënshtruara ndaj Ti të bindo rëndajti, e ljusë me Allahun të barëke vëtë ala, që zotë i hon të barëke vëtë ala, veprat e mirë Allahut i banë qabull, e veprat e ligë Allahut na i shlujen, e kulu qawli hëdha, wa astaghfirullah e li, wa lakum fa astaghfiruhu, inna hu hu al-gafur rrahim, wa alhamdulillahi rabbil alamin.